НЕВТОМНИЙ ТРУДІВНИК НЕВТОМНИЙ НАСОС, ЯКИЙ ЖЕНЕ КРОВ СУДИНАМИ – це серце. Це один з найважливіших органів. Адже якщо серце зупиниться, всього на декілька хвилин – людина загине. Серце розташоване майже посередині грудної клітки. Приклавши руку до грудей, можна відчути, як воно б'ється. Стінки серця складаються з особливої м'язової тканини, завтовшки в палець. Усередині серце порожнинне і суцільною перегородкою розділене на праву і ліву половину. Кожна половина складається з двох кімнат. Знизу розташовується шлуночок, зверху передсердя. Кімнати ці суміжні, вони сполучаються між собою через спеціальні клапани. Клапани потрібні, щоб кров текла в точно визначеному напрямку. Кров в повенах надходить у передсердя, вони скорочуються і виштовхують її у шлуночки. Клапаними шлуночками і передсердями закриваються, і коли настає черга скорочення шлуночків, у крові залишається тільки один шлях – в артерії, які відходять від них. Із правого шлуночка кров біжить до легенів, насичується киснем і вертається у праве передсердя. Це – мале коло кровообігу. З лівого шлуночка багато накисень кров розноситься по всьому тілу і вертається у праве передсердя. Це велике коло кровообігу. Підраховано, що за 70 років серце здійснює понад 2,5 мільярда скорочень і перекачує приблизно 156 мільйонів літрів крові. Серцевий м'яз справляється із цим величезним навантаженням, тому що вміє розслаблюватися. Він працює тільки на момент скорочення а інший час відпочиває. Кров з великою силою виштовхується із серця, що викликає ритмічне розширення судин, які хвилями поширюються уздовж них. Це так званий пульс. Чим частіше скорочується серце, тим швидший пульс. Лікарі вимірюють пульс, щоб визначити стан пацієнта. Нормальний пульс здорової дорослої людини – 60-80 ударів за хвилину. У маленьких дітей він трохи вищий. Під час активного руху, при великих фізичних навантаженнях, або якщо людина чимись схвильована, її пульс стає частішим – до 200 ударів за хвилину, а під час сну він знижується. Серце змушує працювати синусний вузол, який називають водієм ритму. Це крихітне скупчення особливих м'язових клітин – у яких виникають ритмічні електричні імпульси. Вони і викликають скорочення серцевого м'яза,